بسم الله الرحمن الرحیم باب تلقین المختصر لا اله الا الله مخکی بیان دو مریض د قول د جواز چې زې بیماری ما یا ما باندې تغلیفسته تبه دا په سر م در دې اسینه ته تغذیر تا غسی او یا به صبر کې نو بیا ناجیز دی اس کله کله دای چیرې دا غ بیماری دا مرغ تورسی محتضر آ چاتهوی چې غته د مرغ حضور شوی هم کونتم سوادا اذ حاضر یعقوب الموت مرغ علامات حاضر شو یعقوب علی السلام تا مرغ وتن زدي شو حضور حاضر په معنا د قرب سره موی مزد تلقین متعلق یو روایت چې ده نو اغد سورت یاسینم شت ده او دا روایت چې ده نو دا دا لا اله الا اللہ ده سورت یاسین چکم روایت نو پاگی کلام شته دی او دا بالکل صحیح دی پاتش و دا تلقین پنس دا مرگنا سه مرشوه ده او دا قابل رام شیخ سیخ خبر دلتے مولاو دی اغبا چه کلام اڑے با خخ کو او رابلن، فقبر بانی بای ڈانگو رے نا سکی خداوی بیچے ای مریا تا تا بوس انتیر بن را شو تا تا بوچے میر ربو کا تا تا خطاب بھرن نا سی دسی بووتو آج الله اللہ ربی اللہ میر ربو کا دایو بانی خب احسن شیری ناروالی دا مر نرسطو چی مر نرسط تا تلقینو ناغتا چی دن آکے ناروالی دا مر نرسطتا تلقینو د معاذ رضی الله تعالی عنہ په روایت باندې فرمایي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سرات والسلام او فرمایل سیو فرمایل من کان اخر کلامه لا اله الا الله تاسو چې لا اله الا الله چې د ز ز کلام باخر کی خبره خود په دنیا کې ډېری کړې دي د مرګ نه پیدائش نه وال ډېر کلامونه درست کوي دي وچ لا اله الا الله باخرگین او داخل الجنه دی وه جنت چې دا داخلي نو زیوام مازی ذکر کړه لا دا تयकون ته اشاره ده او ده لا اله الا الله نا استادان زمو ذکر کوي شارحین وای چې دینه مراد توحید دی چې توحید خبره نو د مرګ په وخت دا وجه جده چې کله یو چا مرګ راغي او تا ته خبرې دنه هغه اوکړلې د دین خبرې هغه د دین څخه خبره اوکړه لږه غلیشه هغه ته وویل چې تكلم هوا یا او چې تاسو کړي مو وړه د شهادت یا کلمې توحید او هغه اوئلا بس بیا چې قلار شي غلی شي چې په دغه حالت کې مرشي کچری به د دنیا څخه خبر او کړل نه بیا وتا کلمه توحید شو کول دلیل په دی خبره باندې چې د لا اله الا الله نه مراد توحید ده نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د هغه چې دنو عمل مبارک چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات کړي دنو اللهم الرفیق الا او اللهم بالرفيق الا اعلی لا اله الا الله هو جن اغنی دی لی ومو معلومیږي چې لا اله الا الله را مراد توحید دی دا په کی ذکر کوي او الفاظ د روایت د امر اویزی دي لکینو موتا کوم لا اله الا الله من کان اخر کلامه لا اله الا الله عند الموت نخل الجنه يوم من النار و, و ان صابوه قبل ذلک ما اصابه کله ګناهار کې دوه ورځې راته سمسيبت رشي آزاده اوپر شي کوله کې جنت ته ورزي چې نو جنت ته بچدن هغه ورزي لکه پڑھی به مليسم ما خو د زینې زیدګ نه هړل لري غواړه ثواب راکړه هغه ما خو باکی دا ما یو پانه دا نماز غره کوم باو ما یو قرعو په صلات الجنازه کنه نو کتا سمسکو یې ها دا وایو ګلاب ها لقی دو موتاکم لا الہ الا الله دا غریبیت موزد تخبر اکڑا دا تغمیز المیت بابو ما یقونوه باب دی پا بیان د اگه چې وی دا غی مالا را وی ان کے بعد تغمیز المیت پس دا سترگ پتاولو دا میت لا مڈی لے چی کل سترگ پتے حدیث پاک تاوست داوست رازی کا نا چی کل روح ازن تبعه البصر دا نظر او تداسي ورغوري یو مطلب د سترګي واغي پاتې شي وظابته باندې دي زين تبع اول بصر الحلل المفهم ولو اي تبع اول بصر مطلب داره چي دا کل روح اوزي نو دا نظر وسر هم بیا ختم شي بیا د کار لګي دا سترګي واضي پاتې داوږي نظر لګي نو دا سیده چې جنه واغي که ستا دې کړی او په دې وخت کې راغله بیا کسي جسنګ نه نو بیا د سترګي ورچنه را پټول دا بدی نخ کاری لته ها او ابو سلیمه باندې دغړشه او قد شق بصره ترگی کولاوي ترگی سوي کولا فغمزه هو نبي رسول الله والاغه په دې کړه ثم قال ان الروح اذا قبض بها نبي رسول الله چې کله روح واغسته لشي تابعه البصر دواړه توجيهات په گشته فجناص من اهله نو اواز پور تهکهڅ خلکو دغه د خاندان نه پ نول په قاله نو بست م لا ته دو والان په کوم الله به خیر ې نځان ته خیرو کې غورېسم شي ورې پهل مالیک ته یو اممنونه علا ماتهقولولون میک امین ووي پهې چې تااسې و م کاالله الله هم فلی ابسلما یا الله بسلمت ته في معدينین الله د د رجب پورتا کې پاوا چې جاتاوت هدايت کړې ده ټول څور کې دراجي ورکه الله د د رجب پورتا کې الذين هداهم الله بالاسلام دارنګ وبالهجره الى خير الانام واخلفوا في عقبيهم دته نا خليفه شكون خلفا في عقبهم اي في من ياقي وفي الغابرين الباقين سمانه الله د خولاو او د د په خاندان کې او خلیفہ شاہ د کارونه چدن اغه سرتوره سوا تلغابین واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه الله د قبر کلاو کی الله او دل چدن په دې قبر کې رانا واچه وخلفه دام اغه زیدت استمایلوت چې بنده د الله خلیفہ نشی ګرځې ده خو الله د بنده خلیفہ ګرځې دی شي الله ما انت صاحب في السفر والخلیفہ في الان وخلفه في عقبي او والله خليفتي على كل مسلم وعلى كل مؤمن الكم روایت چراغنده د دجال مطابق نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم کیمر پڑھیه بھائی پڑھیه ها باب د بیان دا کی چې د مړی په خواک یا غویلې کیږي مړی سره ویلې کیږي او ما یقول او باب د بیان دا کی وایي اغه لرا اغه سوچ چې مرشد دا دا غم بڑے وشي د چا سره مرغ شابه سو وی لگا اذا حضرت المريضه کل جتا تا تاسو بیمار ته حاضر شي اولم يي तया اچا ته جا مړکی جي محکمي ويلي او فرتاسو ويلي په مقامات کې فقولوا خيرن فان فا الملائكه يؤمنون علامات تقولون تاسو چې سوي نو ملائک بي امين ويام قالت فلمما مات ابو سلمہ کل چزمہ خاون مرش اتیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فا قلتو یا رسول اللہ انہ ابا سلمہ تقدمات ابو سلمہ خو مرش قال قولی اللہم مغفر لی ولہو واقبنی منہ عقبہ حسنا دادو عدوس داو اے چی اللہ مات بخنو گیغتو کی او مالب بدل لك راگی پيوس کرا کې داغن خ ايواز و فقلت ما دا وينو فاقبني الله منو خير لي منه انس يمور دا کنه وي مال الله د ابو سلمنه غرب پيوس کرا کو محمدن چې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د پنځه کې راغلي دا او پريوه رواه مستن حق دا اذا حضرتم المريض او الميت على الشك او رواه ابو داود وغيره الميت بلا شك مقصد دا دی نامختنې اذا حضرتم المريض او الميت شخص ربی او پاوو داوت کی اذا حضرتم الميته شک پگینشته ده سره اللهو سبحان الله والصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زين تصيبه تصيبه تقول ان لله و انا اليه راجعون اللهم اجرني دي کید شریک لده نور اجره اجرود ذربای زریبونه چی شي ندام مزوري ور کول اجرت اغه مزوري ته وي چې اغه اجير لا د اغه د عمل د وجن ورکو دي کی او چې د نصرين سرول شي علا ان تجرني یا حجج دا غینم مستعمل د تب زمانه اجرت اخلي او اللهم اجرني او اللهم اجرني تا خو خدا دغه دوار ما لوغه چکم قاتل دي نه کی لسی راغلي دي یا الله ما لازمہ پدې مصیبت کې اجر را کې او خپل لي خيره منھا الله ما لازمہ ذینہ د ذنب ما لا غوره را کی, وخلوف لی غور را کی. آ وخلوف لی او خپل لي خيره او الا اج اجر الا اجر, اجر الله تعالی په مصیبتي او خپل له خيره منھا قالت ولما توفي ابو سلمہ ابو سلمہ کلمر شو نو قلت کما امرنی رسول الله اخف اللهلی خیرره من هو چېغه رارسولو الله صله الله ی اوصلله د و اضا ما ته والد دوله بددي کله چې مړي شي بچ د یوطنه کاله الله او تعاانو الله تعلا م لیک ته وي قته والله بنده چه دن بچه اغا قبض کرده فا یقولون نعم فا یقولو قبضتم ثمرت فعادي معلومی گی اصل انسان روح تکنا تاسو چې چه دن زماد بنده ده زلاغ تکلا غست ده فا یقولون نعم فا یقولو ما ده فما ده قال عبدی زماد بنده سووی فا یقولون حمده که وسترجع اغا الحمدللله وسترجع انا لله و انا الی راجعونی ہووی زین چه حمد ولی وی مدد الله بندگانو دا مصیبت دمر راتل د اولاد دا سبب د نعمت سبب د اجر ده او اجر د الله نعمت نه فغ نعمت بل شکریا دا کول زکه حمید الله ته او انا لله و انا الی راجعون چې دن او ویلو فیکول الله تعالی ابن لی عبدی بیتن فل جنم زما بندل په جنت کې کور جوړوکی و سموه بیت الحمدو جزام <سزان> جنس العامري جزام جنس, جنس, جنس العامري نذا الحمد لله ولا بيت الحمد نم ولا سيدنا حكيم شاهپور شهادت الله بخی مازیگر می واقعہ بیانول در امرئ و ام حبیبه رضی الله تعالی عنہ دین عمرامله ده کار ویدی کرا پس ما شونار جستالور و تیمای رملاینومش رملاینه شو بس رملاینومش او فقط ایه ای فقط ای رملا کنه نسموه بیت الحمد نذا الحمد لله ولا سموه بیت الحمد دا حدیث اته دس کې تیر شه د ملانی ششبه دي صفيه هو کې نقطه دا ذکر کې شارحين چدي کې ور سر په بچينه بل راضي بلار د تیر وخت مورد د تیر د فخدا او ور د تخخته استاد د تخخته او حتا چې تا یو بل سيز دي چغتا دا یو ته اذن الله والي نو الله دردا اجر درکې د ثواب درکې لکه سبحان الله په هر څه خبر آباری دا دا دا. اولت کی قوارے نابالغ خبرم نشتلے بالغ وگیم رازی ازاو بولت اوائے ہوای ہوای ہوای ہوای دا حدیث پک بسکی تر شروع دے مالا نیس شبہ شبہ نظر کاؤ زینب رضی اللہ عنہ هوا زینب حلکہ دتا دوار ہوئی زیرت ہوئی صبر دکې ند سهم باب د په بیان د جواز د جړه کې په مړی بانی بغیر ند بن ولا نياحه منذو تاسې کوم وایې کنه منادا کې وترای شي ان نياحه چي وي ام ان نياحه ف حرام ار چ نياحه ته نه حرام ده و سياتي په باب فيه اباب في كتاب نهي ان شاء الله تعالى الطبرائي اي الله جل جلاله نکاو جنته والله ورن جنته لمغ الله سرور کوم ی سره خوشحاله سر د شي کنا نه چې کم یو خاون و چې یو خاون خه یو لاوت پرې دا به بنوي کي که وتهشي ده دابلیل ل کي که سره همما د پ داس و کاله یو خه ړه شي یو بیا راخواون ن مړ بلخواون سرهنی کاو کې د دا او په جننت کې چا سری چې کوم یو سره خوشحاله هغې وجه داره چې دن دا دی ته ترغب دی چې دا دا دا دا ا داغه دا دا سړی چې دنده د خپل سرزياتې نه کې ظلم نه کوي قضياتې سره کوي په جنت کې به یې ذمہ دار یو خوښه دابل منلو او طالب مولانا ټول خوشاله اذا الله تعالی ماشا الله هغه څنګه دی ان شاء الله دا امیان نبی دا ډېر ظالماني دا ډېر ظالمان الا ماشا الله دور ظلم نه کوي د ورزياتې که عامولي غنیمت غسیو جو به چاړای راوستي یا چا ورستي یا ډنګي راوستي سر دردو کوم دا ظلم زياتې کې کوم سره خوشاله غسر وي والله والا مبيزال نور راخا انشاءلله مومونږلهتهوررس بیا و خل کوم ور ک پړې هر چې بوک د جو ډېر ح راغلیلي په ن سره غې نه م ته یو ذا بې بک لی داسې راغلی دي دکه ی موته اوله تونو محموله تون چې مري له ظور کې کې په بک د نو هغیر کې مونږ ویل کوو ځکه جوازم راغلی ابا محمد کو علمن اوصابي یو توجيفه کې دا کې چې څوک دا و وصیت کوي چې پما باندې سان دیو یا ماما باندې وير نو دا سزا ور کوي کېږي لکه زم یا دادا چې کچ چر د چې د غزا کې ریواج دا او عادت دا چې خلکو په مړی په څیر سان دی ویني د باني وصیت لازم دي چې د وصیت کې مې مابا نور ناروا چې دن اغا نه کوي و النهي انما هو عن البكاء الذي فيه ندب او نياحه والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحه احاديث كثيره در احاديث بگیری منها بعض داغنه جواز ده ها داویسه شیخ سفیالدین خنک وی لک اوه ها عمر رضی الله عنه رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده سالنی فغادوا ما تقوست بن عباده ومعه عبد الرحمن بن عوف بابا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام جوڑل اگر است رغا دا اب ابراہیم حدیث کوم راوان ابراہیم علیہ السلام نبی اسلام جوڑل فلم ما ر القوم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کله خلک نبی اسلام جڑا ولیدل فقال نبی اسلام بقاو او غیم پجرا فقال الا ان الله لا يعذب بدم الين الله تعالی دسترګو په عقوبه سزا نو ورګي ولا بهزن القلب او نه د ظلم او درد باني ولا کني يعذب بهذا او يرحم له واشال اياد لسانه پدې باندې الله تعالی سزا ورګي یا پدې رحم کي نو چې سان دی وین الله تعالی په سزا او چې رورو جا دا تکلیف ته نو الله په د باندې رحم کې د باندې الله تعالی ثوابونو ور کوي پڑھی به نبی دې سلام ته उचित کړی شه لور دلور داغه او فی الموت یا دا مرکو وخت یو ففاضت عینا دا هو دادہ زینب رضی الله تعالی عز و مخکې متفسف ففاضت عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام سره گی مبارکي دوه کوله کې شو قال له سعد ما هذا يا رسول الله دا خیال گني دا بالکل دا من دا قال هذه رحمت من جعل الله تعالى في قلوب عباده وين ما يرحم الله من عباده الرحمن پڑھیے بھائی ہوں نبی علیہ السلام داخل جو پخبل زوی ابراہیم بانی او یجود بنفسه او دا پخ بخ سر سخاکو لا یعنی سخی سڑے چالستو ورکین دا روحی ورکو یعنی وفات کے دو فجعلت عینا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تظریفانی ودنی بیر صلی اللہ بیر صلی اللہ علیہ وسلم سترگی چیدنا وشوروش دیچی داری والی اوخیتو یا ولی فقال لہو عبد الرحمن ابن افو یا وانتے یا رسول اللہ ایدہ اللہ پی همبرت خو جاری فقال ای ابن اوفن انہا رحم ان او پسی خبره بل خبر خبره لانا اغا بل خبر اکڑا سمع الدعا بیو خبر دی او بل خبر اکڑا فقالا اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَا وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرُزِي رَبَّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَا يَا اِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَا اَسْتَرِكِ ومن نوایو مگر هغه چر اب خوشالی و ان ب فراق ک یا ابراهیم لا محزونون او غلابا و نابالغ ماشومبا شیخ خپل مور خپل جنت ترګه کی سیده ک سیدنه دا بالکل نابالغ چې دغه راغم دا حدیث پاک شیخ تیمغارم راغله چې موای داغلی کراغلی کرا فاطمه ها نو دا داغ چې شیخ تیمغارم ڈا ٹوکڑا چې کوم راغلی کرن لکا اغا پیدا شوی نو اغا با اللہ تراتو از ما دا مور چیزن دا جانب تابلا اغا سب ہوگا که نا بوزوی که نا دو را چیوڑ بی راغلی که نا ہم آشون نی راغلی پڑیئے بای پڑیئے باب الکفی باب دے په بیان دا بندیدلو دا اغز چلی دلی کی گی په مڑی کې من مکروحین سببد والے سبب یورا دے خان اے دوستانو تاسو یو خبره وئ خبره هغهه دا چې دا مړه کله او لابولی شي د لامبلو نروتو دی تې ل تجرې بعد ده ف دا وجهده چې فوق حاللي کې چې د لامبلو نروتو د کفکوو نروستتو مړې خوول چې دغه ټیک دي دا وجم دا دا چې د درنگ در تورېږي دا تاسو دا اوس د خلک برورو دي تیاارږي په خپله یو خو دروستتووالي سره هم بل خو چې او لاامبولې شي او کف واچیشي درنې د نو دی وژندا ویرا وی کفن کرنے کے بعد منہ کھولنا وی اچھا نایږي غیر زور پېمن لګي وکړه چې وردا کول غواړي نو کتلبه غواړي خداکم چې عام دا رواج د خلکو په تارونه لګولې دا ټکن نه بلکی الټا داخله کې ثواب غنی دې اخیری دیدار دې او کته غړي ملمنوله او ځای ور کې ملمنوله او چې دې وی نی اخیری دا شوم دا بیا وادات وغيرها دي احتیاط دې پکار دې لګي پڑھیه بې نبی علیه السلام فرمائی چه من غصلا میتا چاچی یو چالا غصلا ورکو فکتم علیه پاغبان پردو آچولا چه که غصلا ورکو دیکی یو اگه نشتی یا تشی نشتی یا سروانو جار دی خلکو تویرک داشو داشو زانده تباکو او چې پتوالی دیو که نغفر الله لو اربعین مره اللہ تعالی و اللہ صلیخ کارا تجدینو اغا مغفرت و تجدینو اغا نصیب گردی صلیخ گناہونا بعض روایتو کدامشترین آن ابو امامہ سب من غفظ لمیتن فسطرہو سطاہو اللہ من الظنوب ومن کفنہو کساہو اللہ من الصندوس البتا نزحت المتقین بیم جل پینزو گرشتما سب حقی دی کری دی, دی چکر چرینو سرے پاسخ پاجرو او بدعتی دی ناکار دی او د مرکو وخت کې ستا کیفیت اخطار شي او خلکو ته اخطار وکهاره چې لا بومي ویلا شي دسیو دا سيز بل شانو دا خړې خراب شي او دا دا د دپارز دي چې خلک دې عبرت واخلي نزهت المتقين زمجل پینځه دې سمځه کرا زمجل فروشه له ها اي کې دې کې دې بیا پدې کې صحه حرکت چي دن اغنيشتل او چې نیکی او د ماخي اوپړه کې ستات په سفارش لکه چې مولا مو داسي دې زې چمکو څه سوايما دا وخت کې خو راز لکه چې خانګي د خلک فیشي چې ردا شړي چې دا د عمل خلاواله دا عمل خلاواله وایي وړي بهي وړي شپه باپ دې په بیان دو موس کې په وړي باري او تشيعي او دا و لل وحضور دفنه تشيع تل او حضور دفن حاضر دل دفن کې دلو دا دفن کور دا توکراهه اتباع النساء الجنائز او باپ دی په بیان نارواوالي دو نارو ورتللو دو خذ کی د جنازو سره پڑھیه وایي دوستانو جنازه او جنازه دواړه راغلي دي کنه د ماتا سمکه फरक وایلو بعضو چې جنازه اره جنازه دي مړی ته وای او جنازه دي کټ ته وای نو کډ دلاندې مړی د پاسي جوړ د ما په داسي پرزان له وبازو کې پیدا کوي جنازه مړې توي او جنازه چې دن دادي کاټه وای اونو دا جنازې مړې توي دامړ درونیږي مړ نه نه د دومره درونی کنا انسان چې راځي د سپکو خدا مړ دومره درونیږي د دوم څه په ډر راځي نو د درونی نو کثر چې دن هغه درن نه ای نو بس جنازه مړې توو آیا اؤ جنازه چې دن هغه دې کاټه وای لګه مو خلکو کې جنازي لازم سره زم لاش راوا واستنا لاش ولا ما ذکر کی لکا رحمت الله الواسع علی کی دی الله سے شرم کی دی وی دا لاش نہ دی داسو کی دلاشے نہ مخفف لاش مان دا دوز بدن پات شو اغات الانسان چورو حالت نہ چلے دی لاشے دی لکا لاشے نو لاشت نہ خل کو جگہ دی پلان کی لاش را ورسید لاش را ورسید سڑی وای من شہید الجنازه سو کی جنازی سره حاضر شو حتا ی صلی علی ا کردی پوری چ مونږ شي پری باری فلو او کیرات ند لیو کیرات اجر ده و تو ظفانا حاضر شو کی جنازی سره تر دپن پوری لاړو نو فل او کیراتانی دد پار کیرات دی کی لومل کیراتانی نبیستان کپو شو کیراتان سی دی قال مسل جبلین العظیمین و دغاته برکیا کما لکه دو غړونو د دې اجر ولا دومره اجر الله لکه دو غړونو غره دا چې کله کله داوود الله تعالی ته په تواف نوبي اسلام دې په کو په مخصوصات او کینو ما اقول کالمحصول ګرځو لکه موږ تاسو ته چې الکه خود دې ما دوغم په شان یو یو اجر شه دا په ما اجر بدل درکې ډیر شه بدل درکې د غټو ور ته الله عظیم ذات نه اجر مې وړي غټ بس دا کېدل شه دنا ور څوک چې د جنازي د مسلمان سره لاړو ایمان او احتسابو کوي د مومن دی او یې د ثواب دی اوس bale مولا نظر راغلی سره سره الله دې ماکو دا شی بالکل لږ شی دی کنه جنازو لري دی بلانګه چې جنازي لري زوړم له دا الله اکبر او ازو ګورم چې غټ مرشي دا مولیا نو مترامن دی او چې دا غریب سره دی بهګیم بیا ښکارینه اته نو نه حقګي لگا اج دا غریب چې جنازې نو ډیر کم تر بته ووري بیا نو یې واکانهمه وه او ددي جنادي مړ سره حتی یو صله حتی یو ص تر پرهشي پاغبانې منځو کې یو من دفې او دغیر دفن نه شي یا ی صله ا ف جو من الجرب ک دی او پهکیږ په اجر سره دعاجر نه په کې را سره کلو کې راې مله اوود اول هلته جبل اوغیر مدلتے شخص تشخیص کو بالکل مشخص ذکر کے لگات خود غرض نہ لگا جماعت اس تمہڑوغه مدغاسی ہوئی کہ لگا داسی و من صلی علیها تش جنازہ کو لگا ثم رجع قبل ان تطفن او زیاد دفن نمک کیرا او پس رفین نو یارجو بی قراءت یو کیرا چھنہ ملایوی سی دفن سرلڑشی نو دو کیرا تا اجر او چھ صرف جنازیہ تا اجر یو کیرا اجر اللہ اور کہ ہاں سبحان اللہ من منهلی شو ی د تللو د جنازوه خذي به جناله <سؤال> نهځي والا <سؤال> یو ظم علی نهمون باېست زور نه للیشي معه والا شدت پ نه کم شد فمهرممات دا مامي نوويې دپه د ااترا وکړهله چې اوسم خلک دوی جناتهوي نه نه ددي مطلب داې چې منه خو نور محرمماتو کې بیا سخته من جام حرام د تلل نري خوددي کې به ته چې ضیم فور راضی به جنالو پړې پې ورنو دا زما دلائل دی دي زوامه چې جنازې ته دی اوسرسلی ش نه ځان اوور ساوه د استاد جنازی ته د استاز د پلارې یا عام او داروستو بیا به وککوو بیا به دا سی به وکو دا ش چې دا فیک نهدي ل او دا لانجیندي دی پهکې ه د دی مه نه شي کولی فانه پهکې هری دغ م شي کول لکه روواچ دی اویس چې د دغه شو ل او دا حیث خو باب تقف سر مسلین على الجازه باب د په بیان د مستحوای د ډیرواري دجنازي د مو کو اونکو په جازی باې وجهلی سفوکې مصاستن په اک کسان سکسان کمی نوم سفونه او لدې کا یادریونه زیات کو کا کسان ديبل پن سپ شو سر دی لږ سفونه زیات کا سفونه زیات کا حریایات پهدي کې دوستانو مختلف فراضلی ديتهلب او آ زهو تدبی نشت دیو مړې چې پاږبانی یو ډله د مسلمانانو جنازو کی یبلغون مئه چې اغسل قدري موحدين نو كلهم يشبعون لو اريو سفارش کی چې الله دی ما په الا شو يعوفي مگر د دې کثار سفارش قبل لیکی کی, کی په بار د دی مړی اته چې هم درازي لره سکا نه چې سور موحدين په کیوای ګور دل تسلل سهل سره لو سنرا له او پاتشداري وایقور کته د امي عتي رضي الله تعالى دي روایت باني محشي کلام خبره کړيده و زاهر روسيا کې امي عتي ان نهيا نهي تنزيح ظاهر د حديث نو دا د برابر حديث کې نقطه پاتش ولا دا نهي تنزيح دا او بي قال جمهور اهل العلم وقال مالك و مال مالك الى قول اهل المدينه و يدل على الجواز ما رواه ابن ابي شيبه من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازه فرى عمر امراه فصاحبها شغله عمر فقال دها يا يا عمر عمر دبريدا دوستانو اعراب کې مختلفې بادي په ني تلغي باندې راجح او احتیاط پا دی که چې نه چی نهی چی دن اغا تنزیه نیشی لکستنگا چی ده جمعات نا دی ده موزنمان اکلیشوی دی دنبیس تام پو وقت چی دن اغا راتل دا د ده جنازینم دنبیس صلی اللہ سلام وقت اغا لا وقت و دا وقت دن اغا زان لا وقت نو احتراس دن دا تی او و دا جو فقهو لیکلیم دی دا وقت دی روایت که سل که سان را لو پس دا حدیث په یو لري او یا کې پیر شوی دی نو دی یو صلى الله علیه وسلم مسلمان يموت چې مرشي فقوموا علی جنازته 40 رجلا او صالح کفر د په جنازه کې شریک شي او داتي صالح تنا چې لا یشرکونا بالله شت توحید الله تعالی غوښته کړه چې دا الله سره شرک نې کړي الا شفعهم الله فی مگر الله د دایک اساس صفات د مبارک جنہ قبلې زوم جنازی له کوشش کوي ځان تاسو مخکې سوراله صلی او سوراله چلی پړئ تدبير دروس طرف مالك بن محمد بن عبد الله بن ابي قاله كان مالك بن وهير عبد الله بن ابي عبد الله عليه عن جنازتي مالك بن وهير اسره ابن حبيره تبچکل جنازي مسك و فقال للناس عليه خلق بوتكم خكاره شو شر داخل کم دینو جزهم عليها ثلاثه اجزاء باب ادري اسو کې تقسيم کثم قال بي قال <سؤال> رسول <سؤال> الله <سؤال> من صلى عليه ثلاثه صفوف آآ فقد اوجبا اغا چې چه پاغبانی دری سفون منز بس در پار جنت چه دن اغا واجب شو دوستان و بزرگان بره ووری تو جو. والله آلم سزای کی میری دل نده دا مخی چه سلطنویری دی نو دا ترغیب دی جنازی طرف تا نو سلطنویری چې دا کفرت دا جنازی طرف ته چه دن اغا اشاره لیا خوار باندې پیش کې پیریته ده ته اشاره ده کثرت د جنازې ته چې د نا اشاره ده او دا کم چې 40 دې نو صالح ثنا او جنازه کې شریف شي صدا کستا ژپی کوي چې کالا عادت کمی کمی عدد صلیله راکته دې یا بیا پدی کې رو رو ما تاسو ویلی چې د عدد عادت داده چې دې روس تو د مخ کې ریات چې د نا تشریح غزی یا انسخ قول کی یاد داد دا ارد پر تفسیر غزی نو مخت سل و سلخ دے صریح تی شی لگا صلیخ نہ کو اس کم دشپختنے دی نو دو دو کا سامنے کہا دو یوزے دو بلزے دو بلزے بریسا پ پورا بن جوڑوا انیہ تلا اللہ تعالی دے چنام حضرت سی این ارستریاتی پدید پڑھاڑو پورا سل و صلیخ او بے کدہینم راکٹ دے ادریس سے پورا تی جوڑکا او برابر ایک وے جنازی نے چنا برابر وے دکا بابو معلو پروفیسرات الجنازہ ندابا جنازی کے سفر مقدار لکه چې مسافر راځي ها ان دوباره ها څنګه مقدار کې دا چې بالکل خبره ده لکه نظام چې سفر مقدار کې نه کنه از جی غیبانہ جنازه څنګه دا ثواب را توما غیبانہ جنازه څنګه دا ثواب ان شاء الله بدی با اس کوم او په جنازه کې فاتحه ول دی با کوم تاسو ولا تا دروازه رتو ذروغره او ان المیت یعذو بمکای علی دوستا دا غره روایت چې دین دی عائشه رضی الله تعالی عنھا دا دا ذکر کړدل کا چې دا دی عمر سے خلا رايدا چې ان المیت یعذو بمکای اله او نور لا تا دروازه رتو ذروغره لا تا دروازه رتم اذروغره بیم جواب چې دا عام مفسرین ذکر دی چه ان المیت ليعذب ببكاء الیہی ودادت وصیت نه دې کړې دې په دې ګنابان رضا دین او دک ک د ګنا دین او الله تضروا یو د اغي جڑا سزا د ناب اغي ته ملایويږي خو یو د دې جڑا او د ستاندو نن موږ نه کول نو د ولی وصیت نکو چې دا ګناو نو دې چې دا وصیت نکړی سزا به ته ملایويږي خبر ورکې چې په نه سړي سفر په